Goizuntako gomita Vicente Etxegarai lat laporko arraun taldeko presidente da Egunon Vicente Egunon Gomitazira gaurkoan, izan ere sasoina asiduzue as, joan den asteburuan, baina bereziki larumatuntan duzue txeko estropada donioan eloitzunen, istantea aipatuko dugu. Lehenik, beskabat kontestualizatzeko, goitarazi, lateko edo lenaldikot, zer lapordiko batek parte hartzen duzuela xapelketan, agaunean, jaz, uh, ka ebil egin zutela, ikeragakiko sasoina egin zinutela, igozineztela eta auk temeraz, ka ebat, edo mailan ari zireztela, sasoina joan den astean asiduzu Portugaletan ça s'explique hein mon gâteau de sué euh se emaitza ustebaino apalago eh ia jaren ziginen chobera zertan giren no e, neguko entrenamendua pasata gero eta esperantza zen e, bigarren mailara haut izatea il s'atterre en bige do talde urren erditsutan ibiltzea eta azkenean 7garren ibilta asteburu of fait biestre right. bi par nonbait konfiantza mantengaitu segidarentzat 12 12 e, untzi dira parte e, hartzen dutenak sarpigarren e, e, zer orain bestak ikusi duzuela egia da honen arte ezinak nola ari ziren beste untzi guztiak ze helburu markatzen duzu beti lehen heliyetan sartzea? E, gure helburua da lehen helburua e, maila hortan finkatzea, nahi du segurtatzea ba, eldunen urterako borroka berean izatea hor izango da lehenik demoraaldiaren lehen partetearen helburua eta gero ikusiko dugu, jostatsalalba gira xika bat gurainzitik ibiltzen diren unziekin, Piskabat postu bat edo jaten, bain txatuko gira bai. Gia da, bi estropa da izan direla Portugaletan joan den asteburuan buruan, larun bata, demoraz kontrakua zan, eta besteak klasikoa igandean bietan zazpiga egen bukatu duzue, xelkapena antxu berdina izan da, e, postu bat zu gora bera, e, fitatzen algira xelkapen hori nahi du egan hori izango dela? Hori komplikatu da erratea, ikusi behar da, ere ere zer dioten hor portugaleteko estropada ere mua naiko, naiko bitxia da, eko rentainiz bada. Hor duan, e, bo, batekoen zuen sobera eraginik, baina igandekuan e, nola lau leho bat diren. Hmm. E, korrente ezberdin tasun horrek eragiten duen diferentzia kaletan e, psik importantea zen. Horrek egana edu behar bada baldintza horiek nasi dutela ere pixkabat uh, salkapena, baina gutxi egora bera pentsatzen alda hala, inguru horietan emiliko dira beharkoak. Zer, gero... hau zahondirik izanen, uh, lehenako hastiliro astil, lekeitio eta ez dira azken uh, nekez, azken bukatuko dute. Bai, hori da, uh, ahamunean ez aksikretu hain hitzik neguko lana egiten da eta askifite ikusten da noh nuenden. Eta bai, zaten alda, bi izpairu postu gora bera, baina hortik goiti aldaketaguti. Pentsatzen alda bera, zel, latz taldea aldea, hor nun baite konen dela, zazpi, sortzi, bost, lau, hor... Oh. Olida, obe bost zazpiartean baina. <laughs> Beste, egonka zuena, eh, lat la orten, da neskena, biztandena, jaz, lehen aldikotz mutikoen untzi bat eh, eraman zinuten txapelketara, lapordiko agaunlaritza osatua, eta aurten neskekin egin duzue, horre eh, egonka undia zinuten eta loktu duzu azkenean. Bai, egia erronka etzela txikia, erratun zun bezala, E, bazen beraz pasa den eguan e, neska talde gotor bat hogei bat e, neska ziren. eta horiek animatua ziren ba, hori kompetizioa egiteko. ikusiz e, mutiek egin duten demoraaldia joanen urtean ba, numabait motivatu dira. eta helburu hogekin artea ziren e, treniru bat e, konpetitiboa dena hala ere, eh, ja nahi du suposatzenen entrenamendua eta hori guusiaz segituuz, E, ba, olako bat ateako zutela. Eta bo, neguat, negutik ateratzean, kopuruak nahiko tinko genituen, hmm. neska kopuru jistua. Atseran beti bada jende, baina gero emeki emeki. Eh. Hori da. Hori da, pixkanaka batzukasi, bertze batzukutzi, eta hala ere udaberrian konturatu gira, proiektua egin zela, Eta orain hor uh, gira. Fite-fite neskenaz pikatzeko, eh, ez dut horrein osasoina hasi, oita marrean hasten dute, eh, pixka bat gutiago, uh, gutiago dira eta sistema desberdina da. Nola, nola da, lehen maila, bigar maila selkatzeko? Horre duan, uh, nesken liga berri-berria da. Haina du, aurten sortu da liga ete, em, Makumen, emakumen, a... treneru elkarten uh, liga. Eta hori, lehen aldikot osatuko da, beraz, formatu berri-berria da orain arte ezagutzen genuen ongi Euskotren Liga, lehen mailakoa. Hmm. Eta beraz, bi liga horiek lotuko dira, eran nahi du. Euskotren Liga gelditzen lehen mailako e, liga, eta be, eteliga sortzen dena horten e, izanen da bigarre mailakoa. Beraz, amalau treneru dira biligetan banatuak izanen direnak, eta ustaila astapenean, e, beraz, haste buru horten, egine da estropada bat estropadabat, amalauen artean jakiteko uh, zein den uh, euskotrenera joanen, lehen lauak euskotrenera joango dira udaguzean, eta best, bertzea marrak egonen dira eteligan. Bixente Txegarai, lat ahraunlari uh, elkarten laportiko ahraunlari taldearen presidentea zurekin aipatzen uh, ari gira beraz uh, sasoina siduzula mutikoetan uh, joan dena hastean joan Asteburuan, helduen Asteburuan doni baneko loitunen loitzuneko estropada badut zuek antolatzaile beraz, neskekin, neskak aipatzen ari ginen, errandu zuen lehen lauak, eh, euskot jenen ariko direla, eta beste amahak et, eten, eh, laportikoa raun lariak, lehen estropada, lehen estropada, ez baina lagun arteko egindute joan den Asteburuan, eh, amaikagaren bukatu dute, uste dut, ama bitik uste dut zirela, eh, nola atxamaiten duzu emaitza? Ba bisiki e, maitza bai? bai bai naiz eta hola ikusi sa mekanagarren bai. gain, behar bera bada ez gidaurtzen ez eh, dela stellar madegi belian le nuxta dutela hori da hori da hor uh, gialda jende geiengorentzat ba saikapena ikusita pentsatzen du saikapena bo <laughs> Azken aintzineko ez terrible, baina... Da, baina jakin behar laur parean diren uh, treneruak, ala ere direla um, esperientzidun treneruak, eh? ez den denak, baina e, neska gazteak dina, baina ama bi, ama urtetik kari dina kahaun eskoletan, hmm. eta beraz, ya da nik, naiz eta gazte izan uh, urte eta orduan haurean, uh, eta orduan, treneruetara upatzean, ba, maila badute. Eta laportikoak badakiru batzua aurten berean, eh, sartu direla, eh ikusiko ze esasoin egiten diguten, no ogoita magean hasten dute, uste dute, da uste batean, asteburu buru hortan. Doni banen loitzunen haste estropa da, da zuena, mutikoena, beraz, mementu importante da, zuendako dako, gabe daigabe? Bai, zordu polita, bai. denentzat, guretzat, eta ikusleguaren zatele, bai. Mm. E, zer, e, zer suposatzen du antolaketan, hai, zolako treneru apentsatu, diendea behar duzuela, eta pizua dela antolaketa? Bai, e... Puntur nagusiena da lehenik ere eh, finkatzea. Eran nahi du horri bon, zain da boskale. Doni baneko badian, beraz behar dira boi hauek. Beraz eh, distantzi eh, zehatz bat eh, eh, hori, eh, segitu behar dena hor boien artean. Zena da? Ordoan, orotara estropadak egin behar ditu iru, iru mila nautiko. Eran nahi du, boz mila, boztiun sei metro zuzen. Hmm. Eta beraz, distantzi hori respetatuz, behar dira, amak boiak uh, zehazki ezari, eta bo, beti mugitzen da. Gero kontrolatua da, epa kontrolatzen du TGP zarekin, beraz, biziki zorotza da. Oduan, lehen uh, elburu nagusia edo utxe egin behaztena hori da, lehenik. Ongi, ongi dena teratzea. Iazkoari konparatuz Iazka ebian, aurtenka batean, bat gorago, badira kriterio gehiago edo berdina da? Uh, Kriterioak berdinak dira, arahuak berdinak dira, baina egia da bon, kaxo gehiago ematen dutela inguruko epaile eta zuzendariek uh, bon, Berra rotzagoa, zorrotzagoa da, eh? zorrotzagoa da, kontrolatzen dute askoz gehiagoa. Uh, Horten, uh, ala, ukera izanen dugu ere uh, prentsak kongi segituko gaitola, beraz horrek uh, erra nahi du, ez dugula utxik egin behar, ten oreak errespetatu berkudilea dena, dena kongi eta... Prentsak segituko zaituz dela diozu, egin, ja, saxoin edera egin hain aini zaipatu zen. Horrek e, zerbait aldatu al, al du elkahtean, seintzen zuzu ebatela beste dimentsio batetara, teo pasatu zizte, doaz baita? Eh, Seintitzen da, la ere, uh, guri inguruan pixka bat bat batela, de animatzen imatzen dela, baina, dibideaz, jatengen behar bezala, Prentsak interesatzen da pixka bat gehiago, uh, informazio nahi ditu, Gure ihatiak zuzenean... Euskal ihatiak, bai. Barkatu, <laughs> ede, bai. Euskal ihatiak zuzenean ere, bai. Eta beraz hori uh, da guretzat, telebista ere hori biltzen da. Beraz uh, ala, mugimendu guzio hori emotiba gariada denentzat. Eta gazte gehiago edo? Hor aurten ez dugolako holako... Uh, holako ondori sentitu. Baina pentsatzen dugu, bai... hori uh, dela... E, urtetan edo lortzen alden zerbait, urtako mantendu behar den dinamika bat da, eta pixkanaka gazteak urubilarazteko bai. Hori guztiak kostu bat doa du, Bixente Etxegarai, behar dira, gena, posto txariak bat direla ere bukara, baina ezakit zuen zuen kondu diren, baina azteko antolak eta guztiak kostu bat ze hain zinkondu da estropadabat antolatzea? Bai, hor jakin e, diakin behar da estropadak, e, bon, ligan parte hartzen duten talde bakotsak behar bere estropada antolatu. Bai. Erra nahi du, bere uh, gain antolaketa, baina bere gain ere finantzaketa, beraz, hor uh, diren uh, gaztugu ziak, uh, kartaren gain dira. Uh, gure kasuan, uh, hala baditugu laguntzaileako udaletxeak eta udaletxeak laguntzen gaituzte. Hau, no, diren, instituzioak, udaletxeak doni maneko udaletxeak errikotzea, Bestelik ez, erriko txetan, edo ondokoek ere, ziburu, ziburu ere bai? Ziburu eta doni bane, biek bai. bai, ituzte, eta gehiagero elkartaren laguntzaile privatuak. Ados, beste instituziorik ez, departamentoa? Ed... Ez dugu olako instituzioetatik ez dugu ez. Zain zinkondudu zin da antolatzea estropadabat? Gutsigura bera, zertazaregira. Bai, bexinple da, hor, ogoi mila inguru kondatu behar da estropadabaten antolatzeko, jakinez e... Utilentzat hartzen badugu bakarrik, uh, xalientzat bakarrik, behar dela mugitu hama 20.000 euro, mm, trenerugu zientzat uh, alabanatzeko. Bela, zer dira hondiada hori biltzeko, holako uh, itzordubaten antolatzeko xego. Bueno, estropa da ira bastemadu zuen, pixka bat e berreskuratzen zuen. Bai, baina banatuada, <laughs> beraz. <laughs> da. <banatuada. laughs> eh, azken eh, minutak ditugu, Bixente Txegarai, setasun teknikoak, zeten horetan izanen da, hiendea nun kokatu behar da ikusteko? Orduan, atxaldea bi, e, bizatitan banatu izanen da, lehenik iruak territan e, nesken e, stropada xiko da. Lawa... Doni baneloitzuneko badian, eh? Hori da, bai, doni baneloitzuneko badian, bai. Barnean, hana idu, buntziak ez dira itxasorak kampora terako, mm. eh, artta ta onartzaren artean. Bera, ziruak da eskena, eta ondotik lauak e, eta laurdean inguru mutilena. Eta hori gutxi gora bera, seiak kartei nahi duen uh, nun uh, kokatzen dira? Hor dira. egokiena be, badia inguruan edo zein lekutik ikusiko da, baina hor elkarteak antolatzen du uh, animazio esoko bat or, uh, musikarekin, eta beraz musiken zuten du zuen du, eta harainioan bai. Uh, donio Aniluitzuneko bestak dira? ere. E, ba, jetzt no so beste polita izan zen, ikorunia ikugina bizi e, sinuten. Aurten ere hustu e, taru izaren dela giro giro izaren da hor hintsazbazterean. E, bai, Joanen urteko jadanik edisuak jakasta polita u kanzuen jendea iniz bildu zen hor jartsalde hortan. Orain e, aurten bestak direlata eta nahi duriz denbora ere gurekin ekin izanen dugula. Ba esperdu dugu bain jendea biltza. Bada protokolo bat, untziak e, beste taldeak zeten horretzen heldu izetik heldu dira, no, nola da? Hora, untziak aski goizeldu dira, e, gehienak geien, guherdi tabiak artean e, hor dira. Eta gero ureratzen dira, ba, horren bat uh, haien uh, biatzea baino lehenago. Bera. Eta gero finitzean, ikugina eman behar da, hor gere bada protokolo bat. Bai, hori, nesken er, estropala bukatu bezain laster, irabazleak eskuratuko du ikurina, badian bertan. As. Eta berdin, mutilentzat bukatuta ikurina bere da. Giaz, yes, ere eman zinuten, aukten, etxainari zire estelakoan, publikoarekin edo nindakita, ere maiten alda, irabazten alda? Oh, ez dugu garen baina komplikatuara ere. Nekez, komplikatuara bai. da. Biziki komplikatuara da. Bai. Laugarren postu bat biziki ongi. Ametxikoa. <laughs> Ametxitakoa. <laughs> Bixen titxekarai, mire esker, bezala han izanen gira gore, larumata larun e, estropadori zuzenean amaiteko. Mutikoena sehuk, neskena oraindik ikustekoa dugu, lagun artekoa baita neskena, ez da kompetizio ofiziala. Mileske gurekin egonik goizuntan eta bedena ongi atera dadila larun batean eta larumata. bat